Nya, nya, nya program som kostar pengar Och, och mickar som är, som är Mycket flashigare än som GoMic Allt händer Vi hoppas kunna förbättra vårt ljud på podcasten Med en ny mick mm. kaffe som är för pressbryggare. Mm. Jag, jag har för första gången gått och köpt kaffe. Du var till för press. Jag det för press. Så det fungerar inte för... borde kunna ha tagit det bara på italienskan, Presiado. Och en stor bild på en jävla press framsidan, istället för en. Bryggare. Men jag tycker faktiskt att det smakar väldigt bra. Det funkar. Vi kan nog sväpa igenom det här paketet under veckan och köpa nytt. Start. Apropå preciado och italienska mm. så, vet jag, jag tror jag, så snurr jag på vad jag säger till folk Om jag har sagt i podcast Om jag har sagt till dig Om jag mm. till morsen Men jag har ju gått på italienska kurs mm. Varje måndag En grupp på 15 personer ungefär. Jävligt skönt gäng uh, Och jag gjorde en jävla bra Berättade om min entré på förra mm. Nej Det var ingen storartad grej men bara Hur lite man har lärt sig på Sex lektioner som har gått när han kommer in så frågar hon alltid varje gång hur man mår. På italienska? Mm. Ja, det vet jag inte hur man säger. Men jag vet att det är det hon säger. Liksom. Ja. Och då ska man säga, buene. Ja. Jag kom in den här gången och frågar jag hur jag mår. Ja. Och så tänker jag lite och så säger, bene. <laughs> och så kollar hon på mig ja. och så säger jag, att du menar, buene? Ja. Och så säger jag, yes. <laughs> det är inte den italienska läraren då som hotat på med oss i sex veckor nu det är inte så inte, mycket, det är inte mycket, så mycket inte så mycket inte Bene Yes Beno Yes Of course Yes eh <laughs> <här> det får man när man kommer in på de där lektionerna ja så när man har satt sig ner vid bordet, till skrivbordet, och så ska man läsa upp texter och så här, fråga varandra frågor. Det, blir inte så, det känns inte så fånigt som det borde göra för att alla är lika fåniga där inne. Liksom. Det fåniga är när man kommer in och man ska köra tjao. <laughs> eh, då vill man istället pröva, eller då gör man bara istället, gör en "ciao" eller hej. Ja. Då känner man sig också fånig. För hon säger Tchau. Ja. Då ska man säga tjao. Ja. Det är svårt att hitta, inte hitta någonting som Det är, är svårt, Så för för fort lektionen har börjat så är du lite in-character. Då är det där som är elev. Liksom. Precis. Men där stunden du går in så är du fortfarande lite osäker på om du är ah, Rasmus ah, eller om du är Rasmus på italienska kurs jag är, inte it jag är inte Rasmus på italienska kursen då för kursen har inte börjat. Liksom. Ja, så du säger, köh. Kja! Tja! Ja. tja. tja. tja. Ja. Ja. Men det var lite trist faktiskt för jag, jag tycker att den on... italienska läraren är... verkar ett skön. tjej. Ja. Liksom. En skön italienska. Hur gammal är hon? Kanske i ålder. Så yes. ja. Men jag tyckte att... Eh, jag söker hela tiden, jag sitter och garvar lite med henne. Så här hela mm. hela tiden. Och jag kände lite grann att hon, kom, hon tycker nog alla i klassen är lite lustiga. Men att jag är den som inte så lustiga. Ska okay, ni två är normala? <laughs> ja. Ni har som liksom en tyst överenskommelse. Ja. Ja. ja. Men så kände jag före lektionen att jag sa någon efter det här med Benno. Yes. Då går Arvån och ja Då tittar hon på ja, kul det ja. kände Det kändes att det var fortfarande bara roligt. Sen var det någonting som hände som gjorde att hon störde sig på mig, tror jag. Störde sig? Jag tror det. Jag tror att hon. Jag hade skrivit ett skrivit uppsats om min familj. Ja. Och så såg hon den. Och så rättade hon nästan var det enda ord jag hade skrivit. Nej. Jo. Var det fel, så här form eller sånt Allt var fel, liksom. Ja. Eh, och jag vet inte om det var det. Men jag fick en känsla av att. Hon börjar irritera sig över någonting Du är väl lite så sådär överhuvudtaget Vadå? Ungefär som den här killen på i butiken Som du hävdar varje gång man går in där Kolla nu Han kommer flissa lite åt mig Ja men det tror jag fortfarande han Killen på si står Varje gång han kommer in Så kollar han upp på mig Så garvan lite och så kollar ner. ner Han gör vi det det är så kul för det en butik man är inne i Jätteofta och det är alltid samma snubbe som jobbar ja. Att han alltid garvar ditt åt dig Ja, han, han försöker alltid hålla sig för skratt Jag vet inte vad det är Men det är väldigt kul att vara tillbaka i skolbänken Och det roliga nu Är att vi kan lika lite som det man kunde När man gick i ettan på råkstadiet det, mm. det är bara alla som sitter bakom bänken är inte sju år Utan vi är... folk är 53 liksom. oh. Och ställer lika dumma frågor Som, som om man är sju Så därför blir det en jävligt komisk situation Och nu känner jag Första lektionerna alltså, Kunde jag hålla mig, hålla mig för utan problem Nu känner jag för varje lektion Att det blir mer och mer fnissig Och oh. nu känner jag att Kommer bli brisera för... oh. Jag blir så jävla nervös sånt där. Så det var åt någon annan. Ja? Nej, inte det. Jag blir alltid nervös i skolan. Sälja liksom. pressat att man ska så här, vara duktig. Du är nervös för att läsa upp din egna? Grejer? Ja, det skulle jag för att jag Det är ofta de små grejerna som gör mig nervös. Så här, redovisa, en ordentlig redovisning blir inte jag så nervös över. Värsta skolgrejen var de fand på. gick en dag på, på lärarutbildningen i Stockholm. På Stockholms universitet. Jaha. Och då jag Fick du bara en dag? Jag gick där en dag och så såg jag att jag kom in i Uppsala, så det bytte jag. Hur som helst så fick hade vi någon lärare där och så var det, man kände ingen i klassrummet. Skulle liksom. man skriva på ett papper? skriva vad ni känner nu. Det är ingen som ska läsa det. Skriv vad ni känner. Nu, över du sitta i det här klassrummet. Skriva alla. Vi gick runt kolla att alla, vi skriver någonting. Nu vill jag att ni läser upp det här. som att ni inte skulle läsa upp det? Men Hon sa så här, skriv bara för dig det själva. Då. Hon, vi, det var inte så här, hon sa inte vi kommer inte läsa upp det. Nej. Men hon, det var, man fick känsla att jag skriver det här bara. Så för du själv. själv. ja Vad skrev du då? Jag nervöst. Ju... Ja, det känns nervöst och jobbigt. Pirit. Ja, men det var, ju, det var ju absolut inget jag ville läsa upp. Men ja, gjorde det? Nej, ja, jag gjorde inte det. Gjorde inte? Vad ja. sa du? Jag vill inte läsa upp. Jag, jag sa något annat än vad jag hade skrivit. Ja, okej. Okay. Läste upp. Jag läste ja. fast inte det jag hade skrivit. Ja, kolla vad du sa att du hade skrivit jag tog någonting som väldigt likt någon annan hade sagt. <laughs> <laughs> Gång in Just... <laughs> <laughs> killen, killen, killen med självförtroende tar över klassen. Där har vi, där, där, där har vi vår ledare. Ted. Ted? Ja. Lite. Ted, jag sa in med lite ord. Mellanmusik Ja Jag tog udden av din påare Helt Ted Vad Vi får kvar det ändå Det kommer bli kul Du stillade lite lätt på din dator här Du har skrivit skitmycket podcastämnen allt möjligt här alltså. Det är från första podcasten Idéer från första podcasten jag ja, jag att man, se. Att Det är liksom ingenting som, som inte tar upp Får fråga, gör du? Nummer 46 här, gör du? frågetecken? Ja, det, är inget, det kommer inte bli någon lång diskussion Nej men jag kör ändå. det ändå det, det är bara det är så fånigt när man bara skriver Gör du? Frågetecken, gör det? frågetecken. Ja, men vilka I sms Skriver man så Nej inte vi för Vi är inga fiends. Ja, men det finns, jag tror att det finns en del tjejer som skriver, gör du? Inte så två ord, utan det är g ö -E Nej, jag tror gör att det du? Skriver, gör gör du? <laughs> ja, det känns som en pargrej på något sätt. Ja visst, det gör det. Ja, men det är en pargrej. Om man par... har varit ihop ganska länge. Eller så om man har varit uppe i ett och ett halvt år. Ett år, ja. ett år. Då kan man säga gör du? <laughs> Sådana här pargrejer är alltid hemska alltså. Vad var det? i hemskt Ja, par är vi... Jag var på parmiddag igår. Ja, ah, och... det var kul. Just det. Tänkte jag det på. Rickard, Johanna, Lovenina och jag. Just det. jag ja. pratade med Love snabbt och hörde att du var där. Tänkte inte på att du var inte med hans par? Nej. Hur, Hur känns du det? Var det? bara dig som lagt du och jag i mig. Inget par, men jag är, med jag. <laughs> det, är... Oh. det gick bra faktiskt. Tanken var att jag skulle bara ha varit med... Första 20-30 minuterna och se till att middagen rullade igång och att de hade mycket att snacka om. Men jag var kvar hela kvällen så att jag tror att de var nöjda med hela upplägget. Det var det, vilka 500 spännande vore. Ja, var vad Du har startat upp det här Skönt. Sen drog jag mig tillbaka lite grann så lät de dem bara snacka på. Det är perfekt. ett par problem också. Vi kommer in och bryter när det börjar bli jobbiga. Samtidigt. Hej, hej, hej! Det är inget <laughs> mycket par... Du, du, vad var det vi hörde på Ica Par sa till varandra. Ja, en kej säger till sin, de är 35 år ungefär, nu hamnar på Ica en fredag kväll. Upplever bara sedigt. Och så hör man hon säga till han Älskling, jag ska engelska, det smask. <laughs> Och han. Han såg in på smask. Så det är lite smask. Ja, Nej, det är inte. hade Genom ett par, alltså. oh. att man parar Eller att man inte är så vidrig bara för att man är med ett barn. Tror du så? Vad är det du säger? Oh, fan? Vad <laughs> oh, fan? Vad <laughs> oh, fan? Tycker jag inte. Det här kan uh, vi väldigt lätt att kortet ligger i nya om, om det blir det så hör ni det här innan vi gör sketchgrepp. Vad fan? Vad fan? <laughs> <laughs> <laughs> jag tycker du skulle säga manligt man är kvinnligt humor. Ganska mycket efter listor här. Ja, jag kollar igenom det. Glassbilen. Symbolen för tiden har gått. Det är det Är det något du vill utveckla eller? Ja, kan jag kan jag dra en snabbis. Ja. Jag var här och stod och var Nina. Ja. Och så satt jag i soffan och så fick Nina ett sms. Ja. Och så, ja nu är glassbilen här om två minuter. Oj. Då tycker jag så här... Det, det, det blev så här lite aha-upplevelse För att det känns som att man, man lever på Och man märker inte att 20 år försvinner Nej. Tills en sån här så Tills en sån <laughs> händer Nej. Du får ett sms nu så du slipper Stå och vänta och stå, kolla ut i ditt fönster Sen kuta allt vad du har Och sen försöka springa i kapp ja. Det problemet finns inte längre då Nej du får bara ett sms, så glöm, Att det här glömmer bort det, det finns inte det heller jag kom, Det var ju det här klassiska ljudet Som man hörde helt plötsligt Ja det var alltid en jävla panik när jag kom ihop ett hibble, För då hörde man det här glassbils Och så skulle jag försöka, försöka hinna. Och så var jag alltid lite osäker på vad fan... var den kom. var den stannade liksom. Två gånger kommer att jag sprungit och bara letat. Hört, hört glasbilen i området. Och bara sprungit runt och letat. Aldrig Det Tja. Jag bröt ihop totalt. <gåll> fan vad knäckande. Ja oh, men du vet här du, Farsan var jävligt snabb med att räcka till en femte lapp eller en hundring eller vad det nu var. Och sa så, så här Ut! Och köpt glass. Och jag blev så jävla taggad. Och för det första var ju så här. Det var ju uppväxt på landet fick man aldrig pengar att handla mat, Alltså gå till butiken och handla mat och inget man gjorde heller. Så bara det, det uppdraget att trycka på glass till familjen var ju så här heders. <laughs> ja. Och sen var det ju jävligt kul att få göra det själv. Alltså, så att det var ju extremt kräckande att komma tillbaka med pengarna. Och gråta i halsen och säga att man missade glassbilen. Jag kan se det komma in. man bara kan se Enligt din ålder, komma in där. Man ser hur du tar hål i skogen där. Allt. Eller slätsätt, skulle och, jag och, och säga. Sä, mumla någonting bara. Right, ja, det är väl nog mer, mer av ett grovt. Jävla, jävla, jävla <laughs> <Sådana grejer>. ja. <laughs> jag har sagt. Ja. Jag har sagt. Jag har sagt. Jag har sagt. Jag där. Jag Jag har Jag har sagt. Jag har Jag inte fan... Jag inte det var min match röst När jag började, höll på att förlora Fastän han satt på läktaren alltid Rassig skit i dig <laughs> Pitta ihop bara Fan, vad kul gör du då? 21-12 Det är ju alldeles omöjligt Jag är jobbig och unge Ping det Pingis var så jävla Man var så jävla utsatt för att var ensam i att förlora oh. Det var alltid man började torska Och så satt föräldrarna på läktaren bör man alltid så här sakta men säkert byta ihop Och de började se att du så här lite, lite, lite med meningen Typ missade bollar alltså så här. Eller de såg att du inte anstängde dig längre Nej Det är, men det är inte så Nej. Det gjorde det. ju liksom Anställde du det inre sista? Ja Eller ibland Klart man stod och grät så kanske man Men det var inte så här att jag <laughs> Var inte såhär att de började tycka så här, men alltså, Vad gör du nu? Slarva bort bollar inte ja. inte så okay. Utan det var ju bara att man själv så här tyckte så här, De åkte hit och kollade att, Ja och så, så här, den här killen är sämre än mig egentligen han borde jag ta ja. det men det, är så här, det var ju aldrig något problem med fotboll eller hockey det var med ett lag liksom det ett lag det ja. ja. tror att det var kanske lite, lite lika som att vara målvakt i alltså föräldrarna tycker synd om en liksom. ja. och det vet man om när man torskar och det blir någon slags effekt då, att man börjar grina tror jag ja Otroliga jävla gråtfester på pingismatcherna alltså, helt. jag helt. aldrig hållit Jag en ind individuell sport? Ja, Även så. när jag och Joel dubbel dubbelt så var det gråt Bara två år Och troligen var det mycket äckleri också Mycket skratt när man <låder> <låder> <låder> jag, jag, vet, jag vet inte det vi ett sämsta lag inte I <låder> Spånga, Spånga pingishals Eller Tennis och, tennis och pingishals Så nu möter laget som gick sist i, i ligan Ja och eh, vi började med det, efter varje boll som vi vann. Vi stor ledning med 7-0 eller någonting. Efter varje boll så sprang Joel ner till, till kanten av pingstbordet. Mm. Så gjorde han Rorgimilla-dansen. det ja, så stod så här och gjorde en, <går> en målgest efter varje... Vi, <går> efter varje vunnen, <går> Efter varje boll. Och jag kunde inte sluta garva. Efter, varje gång han gjorde det så garvade jag lika mycket. Och till slut så såg vi bara så här altsgarvade. Och så, så ledde vi med typ 15-2. Ja, men det sköna är Att vi typ 16-2 ja. Då börjar de vända hela Nej Till slut står det typ, typ 16-14 Och jag och Joel blir, blir totalt vända Då är det så här ja. Allvarligt kan bli liksom. Båda håller på, och fan är det som håller på att hända Och jag kommer ihåg att Thomas och Joels skriker Högt i hallen här. Det är så jävla rätt <laughs> Fy fan Tänk du själv om man är suttit och kollade upp på två Så hur gammal var ni? Oh, elva Fan vad jag hade hejat på de ungarna? andra ungarna oh, oh, Alla <laughs> Det är så jävla <laughs> det också, när, vi mötte, när vi spelade finalen <coughs> Det är en Jag och Joel Så kommer det bli också så bli totalt Då vi den mm. Och vi torskar dubbel tillsammans sista matchen Så började båda, båda grejerna börja se ut Grät, grät hur mycket som helst Och så sa Thomas att ni har tagit, Nu har tagit i Santillskuppen det, det är så jävla stort liksom. ja. Och vi bara grät och så sa, Men om ni ska göra det största Ni kan göra nu Då ska ni gå till dem och säga grattis till dem så man, ja. Jag kommer aldrig glömma gick fram och så bara grät jag så, <laughs> jag Gjort tillbaka ja. Stort Det är där man känner sig lite för den där äcken det var också kom och, likadant när vi gick till slutspel i Pingisen som när vi spelade innebandy. Vi vann gruppspelet och trodde att vi hade vunnit Sanktan ja. då. Och sen fick vi ett samtal vi på Rissne, McDonalds och Fira med guldmedaljer som Thomas hade tyckt upp. Ja. fick vi, jag grabbar, det är slutspelet också. Det och och knäckande med det då så här ja. guldmedaljen inte var någonting. Ja. <laughs> och samma grej var med innebandyn. Och då tyckte vår lagledare äh, Levinsky Tryckte upp t-shirts där det stod Vi vann Sankt ja. Och sen fick vi reda på att det är slutspel. Och när vi mötte Söderby Kjellvesta i kvarten då har vi de tvärorna på oss på uppvärmningen. <laughs> Helt så här Inte en tanke på att, att, det, att det var kaxigt och, och skönt utan att, att det var kul. Utan det var så här våra t-shirts. Ja. <laughs> och ni ut? Åkte ut på straffar. Då, är, då var vi i bästa dag vi var ju skitdåliga egentligen. Vi Vilket år var det här? Det var samma år som Love då mötte Hessa Bikjala Stefan. På finalen, ja. Finalen. ja. ja kul. Ja. Jag var ju där på finalen nu. Ja, det var det. Ja. Jag är med mig en trumma. Nej, på finalen. Vad gjorde du med den? Spelade ja, vi hade, På något sätt hade du fått att man kunde vinna Något publikpris. Ja. Och du skulle lira Så jag stod med en sån. <laughs> och vi hade Ice och grejer Så vi bro brå finalen. Vilka bro? Loe då. Torskar de? Ja, de torskar. Men Loe vann ju ett år med. Nej, är inte det. Okay, de gick till finalen och torskade. Okej. Okay. Men vi publiken var ju skickad. Vi fick så löpt. löp. Så vi, vi var Sanktans bästa publik. Loe, sa du nu då? <laughs> <laughs> ja, men jag, jag kom ju hit. Både fotbollslaget och innebandslaget var ju så här... Och ganska risiga lag liksom. Mm. Och Lisa, hon, hade, hon hamnade ju Barkerbys tjejlag som var asbra av allt så att av någon anledning liksom. Mm. Så man växte alltid upp med att hon vann så jävla mycket priser. Och okay. man själv jag vann aldrig en grej. Jag, var aldrig, jag var, fick aldrig vara med i sådana matcher där de utsåg matchens lirar mm. eller sådana där grejer. Jag kommer ihåg att jag och Johanna Johanna vann inte alls så mycket priser. Jag kommer ihåg att vi tog en dag in i stan där vi åkte in och hoppade på till oss själva. Nej. Jo. Det var fan det sjukaste jag hört. Torsgatan. Fan vad konstigt. Ja. Jag kommer ihåg att Johanna tyckte, var, alltså, framförallt Johanna's grej, hon tyckte det var kul att köpa oss hon tyckte det var kul att köpa fina silver och så Varför varför det? Jag kommer ihåg att jag köpte någon liten grej men hade ångest över så här hade ångest över grejen, tanke att jag fick köpa. Vet, det spelar ingen roll hur lite med det, men det vill alltid liksom symbolerna på pokalen som är grejen, inte själva pokalen i sig. Nej, nej det är inte. Det ja. håller ju om att det är, konst, konst, konst, <laughs> är konstigt. Ja. Johanna tyckte på pokal var fina, liksom Hon skulle ha silver och så tog de med glitter på. Okay. Hon var liksom... Det är fortfarande en konstig grej. Ja, det är det. Trist, grej att få, trist sätt att få pokal på. Liksom. Köpa dem. <skratt> ställ upp dem i en hylla. Jag kommer ihåg att Johanna, hade, jag tror att Johanna hon köpte ganska många på dem. Hon hade fullst på rummet med pokal. <skratt> <skratt> det är sån... Sådan... fick du det här ifrån? Äh, jag köpte <skratt> satte in en ny på kollaren. <laughs> ja, det var ju så håblöst var ju också inget vinnande lag. Ja, för men då var det liksom hade det det var det, det kommer så jävla konstigt för det var liksom man var alltid typ sist eller näst sist i serien. Vi åkte iväg och torska matchen med typ så 11-2 liksom. Åkte <laughs> väg till Herbü tre timmar dit, spela fotboll torska med då och, och igen. Inte bra. Ja. <laughs> två bollar då Det sjuka var ju de där matcherna Det här tycker jag som en grej Som man inte kommer göra när man är vuxen själv att, En sån här match när ni, ni torskar med 11-2 mm. Att andra mm. lagets föräldrar då kunde stå och köra den här Åttan kom, nian ja. kom Hur sjukt är inte det? Ja, men de, finns, de finns fortfarande, föräldrar är vidriga alltså. Det är, det är sjukt. helt sjukt Också det här med att Om det var en utklassningsmatch ja. Där ni torskar med 17-2 liksom. ja. Det här är när de är på 14 Börjar kolla lite på varandra Och skratta lite ja. 14 kom, 15 kom 16, 18 kommer så småningom Det man är att inte säga någonting om Det är när folk har klippt håret Hjälper ingen alltså Ja, det hjälper verkligen. Det, <laughs> det, det, det går inte att få tillbaka håret som ja. man har klippt. Eller, uh, det är bara att köra. Det är därför jag känner så gärna. Det är ganska stor grej för många, tror jag. Så, så, som man alltid tycker är en stor grej själv. Men man inser, förrän man ser att andra har gjort det, att det är en så liten grej. Håret, ja. Håret. Att när man själv har klippt sig, då tänker man säga, fan vad folk kommer. Jag Kommentera här nu, eller säga ja. någonting om det. Men det, folk tänker inte ens på det. Ja, det är ju väldigt mycket mindre utåt så, så på det. Men jag tycker ändå att det är en ganska stor grej alltså. jag, kan tycka liksom att, jag kan ändå tycka att någon har klippt, klippt sig jävligt bra. Liksom. Och att det hjälper mycket. Ja, men tjej, jag tycker det känns som att tjejer har ju, det, där kan ju verkligen hända något med ett utseende. Ja. Killar är, är oftast, om de inte har varit så här hårdrock långt hår innan. Så, så är det ingen större grej när en kille klipp på året liksom Men det ska man, ska man inte kommentera bara, Kommentera inte folks frisyr om, om, om man ska rent uppmuntra henne Bara säga det är snyggt Ja man kan nästan till, nästa till och med säga att du kan alltid säga att det är snyggt ja. Annars blir det bara konstigt också Ja det är så okay. det. Ja. Kommer du när man var uh, Det där är, är så fånig grej jag har kvar fortfarande Jag skulle precis jag kommer ihåg när man var typ 15 När det klippte sig, så tog man en keps till skolan Dagen efter bara för, bara för att Ah. Ja, Jag har kvar det där fortfarande. Käpps på att ah. ja, Om jag skulle dra iväg klippa på mig nu, då skulle de ha mats på mig. En ah, ja. vecka framöver liksom. Ja, nu ja, har jag för alltid mats på mig. Jag har sett på mig mats direkt att ha Ja. mig. Ah. Man ser ju alltid punch ut. När man har klippt sig. Det ah. ser ut som att jag kallar Jonas liksom. Ingen som ser så punch ut som jag när jag har klippt. Nej. Men till och med måsakt. Jag, bekla... ja, jag har ju sett det. Ja, jag har var med när du klippte en gång? Jag ser helt och, jävla ut. Det, det, det är för att du har du har alltid bara en frisyr liksom. Så, så ja, fort du har någonting annat. frisyr. Allt, jag vet, men så fort du har någonting annat så ser du ut som, som signen <laughs> ja. ja, det ser ut som när han ja. klippte. Jag var ju raka den gångtiden. Helt... Ja, det var inte så länge sedan. Ja. Fem år sedan ja. kanske du 2005, det fan åtta år sedan. Åtta år sedan? Ja, 2006 kanske. 2006, 2007. <laughs> ja. Fem år sedan. 5-6 år sedan. Du var också en naturlig syn Att, att du var rakad. Ja Men jag sa, jag sa det till Moa någon gång så här, Fan jag måste ju se punchas ut av alla dina Kunder Och då trodde jag att jag skulle få säga Nej men att alla ser konstiga ut mm. Och istället fick jag Ja men det är nog bara för att <laughs> jag jag Fick en förklaring till mig Varför du ser punchig ut ja. På, när man rakar så man, om man har så långt hår som jag har Och man ska raka bort allt hår uh -huh. Och ser man jävligt på en tjupt halvvägs in i klippet Helt uh -huh. En gång klippte mig Från att ha så här långt hår till att raka bort allt Och hon som klippte mig börjar garva så mycket halvvägs in Att hon Varje gång hon gick fram bort rakarbrottet Började garva och skaka så mycket uh -huh. Att hon fick till slut gå och hämta en annan frisör Som fick klippa klart uh Hur dum i huvudet ser man inte ut då jag är ledsen, jag klarar av det här. Ann-Sofie, Marianne, <laughs> har du tiden? <laughs> det var den frisörskan som jag rekommenderade Don't Tell, Mama, Don't Tell Mama, piano i New York. Ja. Jag rekommenderade den. Hon tyckte här, det borde vara hennes tid. Totalt backfire. Alltså verkligen. Aha. Alltså Du sa att det var lite gay istället, men det var inte så lite gay heller, utan det var ju... Nej det var, vi klarade faktiskt Det tog faktiskt bara en vi sekvid därifrån <laughs> Du är jag frisörska som säger det. <laughs> det var tråkigt Det är konstigt det här med frisörer Hur är det så här, Det är väldigt gay på något sätt Att vara en svensk snubbe och frisör Ja Men att vara utländsk snubbe och frisör Det är väldigt lite macho nästan Är inte det? Ja Det är lite samma koppling som du har med så här Rida som svensk Eller rida som spanjor ja Samma grej Ja. Rida som spanjor, det är ju ascoolt ja. Man ser fram sig bara över kroppen Precis, man kör lite layback ah, ja. Precis på samma sätt som en barberare Eller frisör i Italien är. Ja. Det är Det är inte gay överhuvudtaget Nej. Tvärtom, det är nästan så att man inte vågar gå in För att de är så macho ja, Hur kommer det sig egentligen? Ja, hur kommer det sig? Om baggen och två skådespelare spelar oss i en långfilm nu. Ja. Vilken du spelar hur roligt? Björn själman och chanted Rooney. Björn själman och chanted Rooney. Ja. Här var jag på med faktiskt. Det är jag. Ja. Ja. Och det här passerar du på. Ja. Ska säga? det här med chanted Jag kan jag, jag kan inte riktigt gå med på det själv. Alltså. Nej, men det är är lite lustigt att vi satte på kafferiwal. Ja. Jag ser en bild på Chantillon och säger: Fan, vad han lik kan vara dig där? Så, vi går fram och tar en bild med dig bredvid bilden. Ja. Och sen frågar vi Annin i lördags ja. Annin säger en skådes som baggen är lik bara. Och hon säger: Chantillon är rikt ja. Så det finns ju någonting där. Jag fattar inte det. Alltså. Men det är, inget, det är inget dumt, eller det är inget dåligt. Ja, oh, men fan. Äh, oh, jag tycker helst det är dåligt. Men det finns någonting så här: alltså, om, om man skulle säga något som är rakt av osnyggt. Alltså... Inte Nej, men vad måste jag säga någon. Mm. Om jag skulle höra att jag var lik säker eller för Jag är rätt slyg Ja, det är lite cool Ja, men ta Philip Seymour Hoffman då Ja, om, om någon skulle säga att jag är Philip Seymour Hoffman ja. Då skulle jag ta det på ett bättre sätt Än vad jag tar att jag är lik För att han har mer karaktär, eller? Nej, för att jag förstår själv att jag inte är lik Philip Seymour Hoffman direkt Det finns någonting men när jag säger Chateroni, du, du, du vet inte vilken del av honom som jag är lik. Så det är osäker. För han har ju liksom in, några mindre vackra drag. Liksom. Chateroni? Ja. Oh. Ja. Ser, jag ser lustigt. Alltså. Ja, jag, ser, jag tycker han ser lite coolt faktiskt. måste jag säga. Jag skulle hellre vara lik någon snygg. Ja, liksom. oh. snygg. Jag, jag, jag, jag, jag, jag kommer att leva på min, att jag är li, min röst är lik Björn Kjellman. Det kommer jag leva på förra samt liv. Ja, men det är så kul att någon helt utifrån säger det. Det, alltså och, det, och jag har liksom aldrig tänkt på det. Men borde, när, han, borde... när han säger det så känner jag fan vad du låter som Björn Kjellman. borde det vara en bra Du pratar ofta som Björn Kjellman. Du har en röst som ligger liksom i samma typ av jag då vet då, inte få tonläge eller någonting. Då borde det vara en bra imitation. Eva. <laughs> skoj. Oj <så> skoj. <laughs> då borde mm. det vara en jävla bra imitation. Ja, men jag, jag tycker inte att jag kan hitta Björn Kjellman. Nej, du skulle invitation. inte kunna göra en imitation av Björn Kjellman för det är liksom det är vanliga rösten med Björn Kjellman. Roligt. Vad roligt. Låter <laughs> det som mig själv bara. Ja. ja. Eh, eh, Vi får se. Jag ska sluta med. Jag ska avsluta ut med Ja. Jag ska experimentera lite här bara. Men jag ska. Jag har utlovat en imitation av Bane, skurken ja, i Batman, det. till Nina. Mm. Eh, hon tvivlar på att jag kan göra hans röst. Um... Kan du bara säga att till, det. Ja, eh, jag, bara. Jag, jag har utlovat En imitation av Bane Jag ska avsluta med bara Jag har utlovat en inbjudan Av skurken Senaste Batman, ja. Bane mm. Till Nina alltså, Vad är det att jag tar bort det blir superintressant. att okay. Det blir stack Nina <laughs> hela tiden såhär, Om vi <laughs> på något sätt får en känsla av att vi inte gör en podcast för oss Och typ två kompisar nej, men det jag bort, ja. Så, så, så <laughs> vi försöker ja. få bli av med sådana jag, grejer Jag tar det igen då ja? Jag har utlovat en imitation ja. Har du kommit in på mejlen då eller? Jag eh, ja, har fått in ett mejl eh, Eller nej, jag har inte fått in ett mejl jag har, <laughs> ja, har Någon utlånat. gång sagt Jag har utlovat en imitation av Han spelar i stället Batman Bain ja. Jag kan ibland känna att jag får till en ganska bra Så jag ska försöka få till den här Avsluta med den tänkte mm. jag Kan vi ha det som sista grej så kan vi bara säga luckotligger.wordpress.com innan oh. Och sen luckotligger.mail.com Skicka mail till oss Framförallt gå in på humorhimnens he Labbets hemsida och lyssna på vår Timme i P3 Bain Jag ska bli lite i vicken här och sen Jag ska jag bara få två sekunder för att <kör> Göra mig redo i am your conqueror, babe. When I was a child, ooh, I slept in the cradle. Now my living is wild. Så det är the smart